Bismillahirrahmanirrahim. Ja Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala na početku da kle odgovornosti prava u postoju. Sa pravom dolazi jedno i drugo. Čovjek ima sva prava kod žene, žena ima prava kod muža. Imaju zajednička prava. Sada dakle. kurčimo pojedinačno svakom nešto malo. Prava Dakle, prava mogu biti imovinske prirode kao što su mehr izdržavanje i onaj stan a mogu biti i drugačije to jeste poput pravednosti poput dobročinstva ili nenaošenja štete i to mislično prvo imovinska prava među prava imovinska prava koja se dakle onaj u samom startu određi jeste mehr mehrie je i mjetak koji žena stiče, na koji žena stiče pravo kod samog ugovora. Bez obzira da li on ima odnos sa njom, a on ostaje vađibom pogledu žene, dakle, kao što Allah subhanu wa ta'la kaže, وَاتُرْنِسَا يَسَدُ فَاتِهِنَّ نِحْلَ i ženama dadnite njihova, dakle njihove mehrove, onaj, na najljepši način, to jeste, ne može sa čovjek lebiti. Mehr se određuje kod Dakle, pred ili kod bračnog ugovora, ili poslije bračnog ugovora. Mehr nije šart, niti je rukn. Dakle, nije ni uslovom, niti je dijelom, niti je dakle, osnovom za valjanost braka. Ali je hak ili pravo ženi kod sklapanja bračnog ugovora ili poslije njega. Kao što Allah Subhanu tala kaže, La džunaha aleikum in talahtum ma isaim, ma lan temesu hunne, aftafridu le hunne ferila, nemate grijeha da ako pustite, kaže žene a niste i prije dotakli da im odredite onaj već njihove vjenčani darove to jeste mehr mehr nije kupo prodaja, nego je mehr zamjena za onu, što žena stiče od prava, to jeste što će pružiti svome mužu od svoga tijela mehr je njeno pravo i ne može ga, ne može ga niko uskratiti ona ima pravo, dakle ona ima pravo da svoj mehr halali mužu mehr se određuje shodno visini normalnog mehra da li podneblja da li vremena, da li koroce sve zavisje šta na to ako se mehr nije odredio kod sklapanja bračnog ugovora pa se želi mehr odrediti poslije onda se određuje mehr ili onda se određuje mehrul mitl mehrul mitl znači isti mehr kao je mehr ona žena iz ine familije to jest mehra koja je imala njena mati njena tetka ili bilo ko iz ine familije prije nje jedna sestra također mehr je Allahu posli se sallallahu alayhi wasallam posluga kao što je došao pojedini hadis mekadio Omer radi Alanu rekao šta se bojite sa Allaha povećavate vehre pa neka žena ustala rekla Omeru budi pravedan to je naše pravo i tako dalje pa Omer rekao da Omer je pogriješio žena je bila u prav dakle mehr se određuje rekao samсходno određeni uzicaima žena ima pravo da zatraži koliki god hoće meher, međutim, meher ne smije biti toliko koliko će ono mogućiti uh, uspostavljanje braka ili, dakle, ono je stupanje u brak u jednom društvu, kao što se dešava da, recimo, danas u arapskom svijetu pritjeruju u pogledu mehera pa zatraži meher po 20-40 milijana maraka, ali kod nas, unazad dvije, tri godine, jedan je delegati da se svoje žene, I on zove mene, kaže, ne mogu da ih pustim, kaže, ona, je mene, ona je mene zafrkala. Kako ti paša je zafrkala? Kaže, zatražila mi mehra kilu, zlata, ja pristavu. Pa dobro, nije te prisila. Pa jes, kaže, ali eto, mi smo već bili kaže, u braku, pa smo posle dogovorili meher. Rekao, ne, nek je, sad će živit, zgledat dok god će živit. Ha ja. A, jelim, nise. Ona ima pravo na to. Ona ima pravo, žena ima pravo, da se razumijem, žena ima pravo tražiti meher. Ali meher opet stvar dogovora. Ima žena? koji svoj mehr odredi jesmo, kroz hađ. Određen kaže da je odredena hađ. hađ. ne može biti mehrom, može biti njegova protovrijednost. Kako se mehr, odnosno, kako islamska zajednica poveća cijenu me, me, onega hađa, tako je povećan mehr isto, po istoj osnovi. Dakle, ako je hađ bio poslije rata 3.000 maraka, današnje doba je to 6.000 maraka. Dakle, sve zhodno, onaj kako se dogovori? Mehr može biti nešto najminimalniji. Dakle, kao što je Allah posljednik sallallahu alaihi sallam govorio, kaže Alimha ma' indike meni al-Kur'an, poduči je sallim što je kotebe od Kur'ana. Pa ja ashabu za tuđan i podučio je. Onda Allah posljednik sallallahu alaihi sallam jednom sallam kaže Ili te mi hvate meni hadid? Kaže, za, potraži, idi kaže, potraži, makar onaj prsten od željeza. Odeš kupiš šarafi, evo ga, prsten. I tako dalje. Dakle, sve zavisi kako ko može, ali je stvar dogovora među njima. Mehr ne smije biti konflikt. Mehr može biti muadžel i muadžel. Muadžel, dakle, odgođeni muadžel odma, To jest, ispačuje se mladojko samog dakle, stupanja u brak. Muadžel je onaj koji je vezan za, zašto? Za, za razvod ili za smrt. Da ako čovjek, dakle, od, odgodi taj mehr, odgođeni mehr, ubrzan je veće dao. Odgođeni mehr je mehr koji kada čovjek umri, se ženi izdvaja iz njegovog metka prije što se podijeli miras. Dakle, to je dug. Prvo ide mehr, dugovi. Onda ide onaj vasijet i onda tek dolazi miraz na kraju. Dakle, ono što je ostalo od dvije trećine koje moraju ostati, onda se te dvije trećine dijeli na one koji, ga, dakle, koji zaslužuju miraz. Također, ono što je od prava žene jeste nefeka. Nefeka je izdržavanje. To jeste, islamski učinjavci govorili su o, tome, o tom izdržavanju a, da žena mora dopustiti svom mužu sebe, to jesti kada je pozove u posli danasa njemu odazove a u suprotnom on će njoj da daje to izdržavanje izdržavanje podrazumijeva dakle troškove mjesečni troškove života koji muž mora ženi da pruži nema pravo muž da uskrati svojoj ženi ono što je od osnovnih higijenskih sredstava mi zamolimo se to radne spominjamo to oglase najčešće reklamiraju ona dakle mora da je to pruži mora da je pruži jelo i piće dakle osnovni ona elementarni potrebne stvari ili potrebe u jednom, dakle, mjesecu. Zato što je opično vezaš trošak za mjesec dana. Čovjek nema pravo ženi da uskrati njenu platu i da joj kaže da ona ako ima platu, kaže o, ti ćeš od svoje plate kupti to i to, osim ako on nije oštećen njenim neboravkom u kući, pa on kaže, ako si 8 ili 10 hati van kući, toliko ćeš postati na to otprilike, nešli 40% ćeš da snosiš od troškova svoga života. Ima takvi ljudi? Ima ima ljudi koji žene uzme njenim platom uzme svoje trošnje sebe njoj ne da, ona jeda radi. Dakle ima i još, dakle ima nepravednih od onoga što možete da pomislite. E mudrost propisivanja, dakle izdržavanja jeste da žena svezana ili zavisna od za svoga čovjeka, njoj je zabranjeno da izlazi iz kuće osim sa njegovim, njegovim dopuštenjem da bi ona mogla zaraditi. Tako da on mora da troši dakle na nju. Allah te barke tala kaže: "Wa alal me'nud lehurizquhun wa kisfatuhuna bil ma'ruf." onaj kome se raz, dakle, to jeste muž, ocu, onaj kome se raz, i djeca, njegova je obaveza da njih, to jeste žene, obskrbi, obskrbi i da ih odjeva. Ebu Hanife, rahmehullahu ta'ala, kaže, obaveza jednog muža, muškarca, čovjeka, prema njegovoj ženi jeste da odjene ženu dva puta godišnji. Dakle, ono što je vađi jeste da je kupi ljetnju i zimsku odjeću. Kod nas je malo to u hanefijskom našem bosanskom drugačije. Mi to kupujemo svake hefte i neke i treba žene da budu divena i lijepa, onaj, ali sve shodno mogućnostima. Ja govorim ovdje o osnove obaveze koju Ulema spominjala i postavljala, ne govorimo onome što je mubah ili menduv. dakle opće dozvoljena stvar, pa neko više ima. Naši armani se dakle razbrijeknu ovako i ovako od onoga noža što imamo, je tako? Onaj i žene voli da promijene i tako dalje, ali isto tako i muž nema pravo da zahtijeva svoje žene da se ona sređuje da bude lijepa osim ako neće on nju omogućiti da ona bude fakat lijepa odjevena, obuvena i mi slično. Jedna muslimanka mora da zna i treba da bude i njen muž treba da vodi pažnju tome da ti kao takav i ona kao onakva ti kao vjernik čovjek musliman koji ulazi i izlazi u džavu da danas pijet puta i tvoja žena koja sad tome izlazi u šetnju dakle izađe van potrebe, bez potrebe, izađete prošetati, izađete sa poslom, morate da ostavljate sliku i dojam uredne familije. A to jeste, ne može žena staviti maramu crvenu, nikab, žut, onaj, džilbab, zelen i patike, da le bijele. To ne pristaje. Niti može muškarac, musliman, u šalvarama hodati, turban na glavi, ovamo neki kačketil. Dakle, musliman mora imati svoj izgled, mora imati svoj oblik. Dakle, naliči nešto našto liči nekako dakle, se vidi od neka da je muslimanom da je njegova žena uredna žena i da oni odišu skladom u društvu kad se pojavi da društvo i prihvata kao takve da društvo ne može da im prilipi negativnu etiketu kao evo oni su čak i neuredni u vanjshtini to se ne prihata takle mo snimanje mo e eh, u tom pogledu ako ćemo da razmišljamo da čovjek treba svojoj ženi da pruži kroz tu opskregu da je pruži na najljepši način da se ona odijeva i obuva da ne samo da ne privlači anaje poglede da ako je ako je se vidi da onda ona ostavlja dojem uredne žene a isto se odnosi i na njega i normalno dakle u tom smislu opet govorim sve njihovim mogućnostima ali oni fiqdu sa'atan min sa'ati wa min qadri qadri alayhi rizquhu neka ona i koji ima dakle u izabidi azu sa'a halal ona koji nema u izabidi dakle ona koji nema ona koji je uskraćen neka, neka, što može dakle, može Onaj, a onaj koji dakle koji je uskraćen neka dadne koliko koliko mala dao dakle svako sodno svojoj mogućnost kaže laho poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu kada je došla žena od Ebu Sufjana i rekla Allahov poslanice onaj Ebu Sufjan je čkrti čovjek ne daje mi koliko je dovoljno niti meni niti mojoj djeci Hoću li ja kaži nešto ako uzmem biti grešna? Pa kaže Allah u poslanih sallallahu aleyhi sallam Hudi min malihi bil ma'aruf Mima ekfike ujekfi ebna eki onaj, Uzme njegova imetka na najljepši način, oliko koliko je dovoljno tebi i dakle, onaj, tvojoj djeci. Danas to kod nas malo suprotno. Danas muž uzima o žene, jer glavnom je šta? Sef je ko žene i ključi ko žene i Kože, barem tako, Kod mene ja problema ne Ja sve što imam, pare ostavim kod svoje hanume i znam da će tako biti sačuvan. Jer ako su kod mene, ja ih i Kod neke ljudi to sramota, kod neki ljudi, ljudi to stid, kaže što će žena znat koliko ja imam para, koliko ja zarađujem. Ja ih samo tako ne mogu da prihvatim i ne znam, ne mogu da shvatim ljude, da postoje takva porodca da žena nema nikakvog stika, niti kontakta sa novcem, niti njega djeca imaju, niti mogu. Ja vjerujem, sam i Slušao sam jednu tužnu priču, bilo mi je žao kad mi je to brat rekao, kaže moj babo dođe iz inozemstva i moj baba donese sve ga i svačega i on to kažu neka stare ne se hare saključaju sa knjigom. Ja kaže i svojim očima ne vidim ni čokolade. Imalo da troši na sebe, na svoje društvo, na mene, na moju mati, na moju sestu, nije imao da troši, ni nam davo. Bili smo oskrnačeni od svega. Dakle, i on pam bi kaže najžalivim je to što pamtim najlošije stvari svog djetinjstva. Svanala. A čovjek, poznajete Muhammed sallallahu alejhi ve Ko je najviše pazio? Fatimu. Pazio svoju Fatimu, je tako? Jel pazio njenu djecu? Do te mjeri da mu nije smetalo, vselem, kada je pao na sežda, on mu se popnuo na leđa on sači, da on siđe sa leđe, ono sa da vam se dini se svežde, gdje je, kada čovjek uživa u tom, govor ću mi šal zadnjem, dakle danas u četvrtom predavanju, onaj, četvrtom predavanju išlo na temu, kako no je jasmine. Intimni, jest, brašna intima. U brašnu intimu ne spada samo ono što vi mislite, u intimu. U intimu spada i svijeća na stolu, i ruž koju kralješ kod komša i euroblok to sam govorio od prije sedam godina. Dobro. Od se prenosi da je Allaho povstana i xalallahu jesalem na oprosnom hadžu u hutbi rekao, bojite se Allaho u pogledu žena, žena. Kaže, fe inne kume hatumu hunne bi emanilla. Vi ste i uzele, ste žene pod Allahovom sigurnošću. Pa ti kad dođeš, dakle kod punca, Doviš svog punca, imam da semafor, crveno, žuta zeleno, slabo, ti ne mreš da jediš. Odveo sam ja prije nekog godina jednog svog, moja generacija, sam 25. godište. Kažem, še, ne mogu nikako da se oženim. Kažem, šta je, rekao, problem? Kažem, jednostavno, nemam ja, hrabrost, ne mogu ja nikako da ja ispravim. Kažem, ako ja prosim, kažem, haj, molim te. Hoćeš, kod jedni četvijeta, samo ja i ti. Kažem, idemo ja i ti. Rekom, ideš prvog kuća, se fino neki kao sa kačkete onaj fino kod se središ, idemo neko tamo na vrata i ti reko rekao sad da ne zove, nemoj pitati mal li To reko rekao, nemoj rad, nema bujruma, nego reci dolazim. Dokaže svoju, šta je stabilnost, ti spremen? Kaže on dobro. Samo mi salam, kada ja sam sa šeho, ona i tako, ajde kaj bujrum. To je rekla mlada. Mi smo došli tamo, izlazi mačeha, ima bujruma, e bujrum, nisam ni sačkao sam već izvosa, ja već ulazim u piću Oni iza mene ide i jedni kopić Firić kakav pratim onako, ulazimo mi, sjed, a ja sam rekuo njemu, recio je nek sva njena muška familija dođe. Tu je bio babo, sa dvojica ili trojica, jedan namređeni dvojica je dajiči. I on sjedi i gledaju utakvicu, ja futbal mrazim, ja sam ga davno zaharamio. Da, ne volim futbal, ne volim loptu, 22 čovjeka trče za jednom i još im trojica sude. Ne volim nikako to. I ja se, ko baš sad nešto razumijem u futbalu, koji igra kaj United Manchester, ovo, ovo, al, ovo, a, koliko, koliko? Ma ne, ja mjeg, blage veze, niti ja znam igrača, ništa, Hamid zna više futbolira, ništa, ja znadim brojeva. Hele mne kaže, tako, ko je domaći? Kaže ja, kako zoveš, kaže tako i tako. A rekao, lijepo u ti imena soba, han, ala, rekao, rekao sam te, rekao, upozno. Rekao, vidite pa ja što nam imaju, došli smo mi s jednim tvo Rekao, Smatram da ti nije bilo 15 godina. Smatram da ti reko ne možeš hraniti svoje dijete 15-16 godina da neko dođe i uzme bez tvog pinda. Je l' tako ka je? E, eh, reko Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala Dal ti reko nju daješ kao ženu za njega? Kaže on za sve, ka ne, ja zavisi, daješ ili ne daješ. Kaj dajem. Reko sjedoci jeste čuli, niko nije svedok. Ja nisam odrio svedoke. Reko svedoci jeste čuli. Kaj je jesmo. Reko uzimam što ti nju za ženka Reko jeste čuli jesmo. Hajte reko dogovorite meher izlazi on dogovorom ne koliko mehke 50 maraka u srede to je bila sreda u subotu se mada vodi eto rekopismila hajma mire polako ok, ja sam pojio bila šampita nešto je bilo lepo pio ovo ono on jedih nije ništa tipno nije njemu bila da njegovog imena subhana hanala. ja njega razumijem ja njega razumijem kako njemu bilo imene moje rekao da nisam puna nije upio kad sam išao prosto jelenese izlazio mi sad uo to ispratros su na selanese trajilo je to neki put saata nije puno izlazimo mi kad će on meni naši vrati Sandega, A dragi kaže še i šta ti Što? Kaže, što njih obrlat šta meni? Ti meni kaže, o ženi, ja nisam joj što da prosim, nisam se ti u ženi. Reko, dosta si čekao, reko, 30 i kojih godina bi svila, hajde volan. Hele, ne se. On se posla, preveo nju, kosel i tako dalje. Dakle, da onaj, ostaje kod čovjeka, ostaje kod čovjeka onaj, i ta potreba i, i to znanje, i da znae kako će prići i da ne možeš to biti ka kakav šarlatan pokucat nekom i na vrata ti mu raznadat ti uzmaš što uđe dietu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže fe inekom ahathumuna bi emanillah uzeli ste i pod Allahu sigurnost, sigurnat kaže ja ću njemu u utrebi sve sinovi al tako našate barke rahman ona neko ima kćer zna kako je to nezgodno i ona neko ima sinove zna da će taj sin doći tuđe dietu u tvoj kući al tako i ko stiže dođe tuđe dietu i ti će to biti tako kaže ako želiš da tvoje dietu tvojak ćiji uživa u braku onda ti pazi njenu majku pa će Allah te bareketana za uzvrat pošto si ti pazio njenu majku radi tamo punce i punce ona će paći neko i to tvoje di To se u životu vraća isto kao u, u, u, u, u pogledu poslušnosti pokojnim starateljima sve se u životu vraća sve se plati i zato treba voditi pažnju da žene onda pa i uživaj u mužoj kuć pa Allahu poslanici vas neka kaže ustahleltum furujahu nabik kalimat bikena tilla i njegovi polni organ to jeste odnos a njima mali post halal samo sa Allahom jednom riječ to sam što sam što govori u prvom dijelu predavanja to jeste šta riječ da sam bar da riječi da uzimaš li uzimam I pokazuje Laho poselih sallallahu alejhi ve pa govori dalje pravilna onaj oprostom hadžu. Wa lakum alayhi analla yusinna furshakum Niti neko smije doći u vas, postati što da bi vam bilo mrsko, dakle ne smije počiniti blud finfanna za to fadbuhunna darban ghayra ako to učite onda ih udarate ali ne toliko da ih dakle naštet ne, da ih naštetite wallahu na alaikum rizquhunne ve kiswatun bil ma'ruf a one imaju pravo da ih odijevate i da ih dakle opskrbljujete na najljepši način stanovanje pravo žene halalte pravo žene kod muža jeste da je obezviedi stan koliko kolko može ako je čovjek dakle onaj ograničenih materijalnih mogućnosti on se i ograničava na jedno soban stan pod kiriju i tako dalje ono što što može onaj ko može više onaj uzima više onaj ko može da pravi on pravi i tako dalje ali pruža svoje ženi onoliko koliko može Allah te barke te kaže eskina hunne min haythu sekentum min wujdikum nastante svoje žene tamo gdje vi stanujete što znači da takozvani misjar misjar brak dakle jedna bračna veza koja se danas promoš čak se 17 polako iz arapskog svijeta u naše društvo ja kažem nemojte su davati zarape nemojte su davati zarape nemojte su davati zarape oni dolaze ovdje oženje se mjesec dana bude sa njom godin da dakle ugodni vrati se tamo bude negdje u arapskoj zemlji 11 mjeseci ponovo dođe ovdje kod nje mjesec to se naziva misjar misjar je brak da žena dakle prihvati da ona izdržava sebe ili da onju nju izdržava, ali da nije stano sa njim. Dakle, on ima tamo jedne ili dvije, ovam dođe kao treća turistička i onju nju drži 4-5 godina od mjesec dana i on nju će ko ovaj plati stanoći, tako da dakle, A to se uglavnom dešava sa ženama koji su već po odmahlim godinama, 30-im Dakle, žena, mi znamo, kao i svak, sve, dakle, onaj, svako biće, u podmaknim godinama, 30 i 40 godinama, nije kao kad ima 18, 19, 20, nije ista. Ni muškarci nisu isti, muškarci se mijenjaju, je tako? Mijenja se svako, je li mi nije se? Onaj, I onda on zatraži od nje, pošto ona već e, ugrožena, ne može suda, on kaže, ja ću te ženiti, a to sad živjeti ponekad, a mi ćemo biti muž i žena. Ima li toga ovdje? Ima, samo vi ne znate. Dakle. Jeste, ima toga kod vas ima, u tusti. Ja, Jeste, toga, ima. Ovo su to zove u Austriji. Jeste. Ona, dakle, ima toga, svoje se to dešava. To je nepravedno, jer Alate Barkh Vitala naredio da se stanuje, da se žena nastane onih gdje i muž se nastani. Žena ima pravo kada je Omer Radijalan poslao vojsku. zato da tu predaju. Sirste je učil, kada je poslao vojske, pa je hodao Medinom. Pa što jedna žena žala, spjevala pjesmu o ti koji si poslao Boga. On žala se. I Omer čuje i dođe i kaže, Hafsa kok kaže žena se može strpiti. Koliko je rekla Hafsa? Ne može više. 4 mjeseca. Šarka je glasnik neka vrati. To je da pravednost. Vrati muža ženama žena ima pravo, može na svoje pravo, pa se onaj to sve odnosi na pravo žene da ona ima da nje muž bude i kraj nje. Nekada je to bilo teže. Vi stare generacije znate kad su naši ljudi išli raditi, dakle na zapad, čovjek bude gore mjesecima, svi mjeseci, će da je došao po novu ubošću svoju porod. Slaboj ko svoj porodsvodio gore. Slabo jer su mnogi ljudi gledali da njihove žene i njihova djeca ostanu ovdje kao u nekom zdravijem ambijentu su bila selojske zajednice i tako Nije volio da se sadite kvaru u Njemačku i Austriju i Sloveniju bilo gdje, nego neka ostane žena dolje, on će sebi naći gore. Je tako? Jeste, tako je bilo većina čejeva. Ja znam da 90% krajišnika, naše braće krajišnika, oni su imali jednu ženu u Sloveniji i Austriji i Njemačkoj, a druga je bila negdje dolje, onaj kod kladuša ili cazina, imao je drugu ženu. Jer su ljudi smatra, dakle, su smatrali da je bolje za Bosanku i za djecu sa to Bosankom da on žive u Bosni. To su bilo objeđenja kod ljudi. Dala se to mnogo promijenilo. Dakle, emigracije i tako dalje, sve se to izmijenilo nakon onaj 95, 92. 95. Prava koja se ne vješu za, dakle, imetak, dakle, koja nisu imovinskog tipa, jeste pravednost između žena ako čovjek ima više žena. To jeste da svakoj ženi pruži ono što je pružio dakle svakoj od njih pruži kao i svakoj onoj prvo dakle prva i druga treća četvrta imaju sve ista prava. Mene je tamo jedan delegat pitao kaže imam dvije žene jesam li ja dužan da, da kupim oba dvjema iste frižerere koje jesi. Marka ista marka. Što? Rekao ti ako ne kupiš ako ona što će se dogoditi kupi zono i Samsunga onog Beko Beko nije što i Samsung. Ona je jeftinija, ona je preko gradice najdvije, rekao nije isto. A mi se se ne žalite. Rekao komunikacija danas je olakšana. Požali se ti se Rekla, da Dakle, čovjek mora biti pravedan među ženama. U pogledu čega? U pogledu da isti broj noći spava kod svake od njih, zatim da im daje istu obskrbu i da im kupuje istu odjeću. E neće isto da imam kona. To nastavi Belaj. Zato nije lahko spojiti i nije lahko biti pravedan. Osnova je da čovjek ima koliko žena. Dvije, tri, četiri. FENKI HOMA FA VELEKUM INANI SAJ METHNA WA ruba. Vi se žente sa po dvije, tri ili četiri, ako se obojite da nećete biti pravedni, onda po jednom. Mi znamo, Allah subhanahu tada kaže, nećete biti pravedni. Dakle, nećete opet na krajitka, nećete biti pravedni. Zato, dakle, ostaje, osnova da ima dvije, tri ili četiri, ali zbog nepravednosti muškarca, zato što ne može da onda slabo je, odnosno malo je junaka, oni koji mogu imati dvije ili tri ili četiri žene i da budu realni i pravedni pred svojim ženama. Jer ipak, kažem, opet se račujem na malo prije, a to jeste, ona ima svoja prava, ona je nečije dijete i nema niko pravo da unjetava tuđe dijete na račun svojih strasti, svojih čefova i to mi je slično. Zatim, lijep odnos Lijep odnos jeste da čovjek pokazuje prema svojoj supruzi najljepši vid morala. Allah te bareketallah je to naredio. Dakle, važan obaveza, farz. Allah subhanahu wa taala kaže washiru hunabil ma'ruf. Ona odnose se prema njemu na najljepši način. Šta je to najljepši način? Al-Quran govori: Oda bi lijepe riječi, nevi da potrošim sve što je u četvrtom predavanju. Dakle, oda bi lijepe riječi, lijep postup, cilip pute, dakle ono što čovjek može da da uljepša brak sa svojom suprugom. U originalu misli da je عليه نبيل المعروف, nima pripada isto ono što ona imaju obaveza, dakle imaju prava isto kao je obaveza na najljepši način. Dakle, ako je žena obavezana, evo primjera vam. Čovjek hoće da napravi opremi stan, oprema kuću. I on nameći Onka kaje, bit će tepi ovaka, parke, tonaka, orma, naka i sve ću ja. E, nije ćeš pašati. To je ženo carstvo. Žena se u kući osjeća kao u svome kraljevstvu. Ili tako? I ženi treba pustiti, ti možeš reći samo koliko je, pošto je, u koje trijoni ja ću plat. To je tvoje pravo. Da žena sredi onako svoje carstvo, svoj dom, kako ona hoće i ona zamisli. Normalno s ovom tvojim mogućnostima, nije to sad proti tvoje volje, koliko ti ne možeš da Onaj, jer bi bilo, To je lijep odnos Muža prema žene, da pusti njoj njena prava, da ona iskoristi ono što je njen domen, da uredi. Jer onda će ona, dakle, ona će biti odvora za ono što ima u kući. Ako ti nešto kupiš, zakon da ona evi ne uklapa i se paša boje, boje treba ni ona materijal, nije onaj kvaliteta, hajmo daj drugu. Tako je, a kad žena kupi, da možda bude nekoliko godina. Ebu Hureyre radijalahu anhu kaže rekao Allaho poslanik salallahu alaihi sallam istausubi nisai hajraa prema ženama se od ophodite lijepo. Svi ti primjeri dakle primjeri onaj lijepog odnosa se nalazi u sire Allaho poslanika kao što stoji u hadisu od Zajidne e, bin Tebi Seleme kaže rekla je umu seleme dobila sam mjesečicu a bila sam kod poslanika salallahu alaihi sallam pod ogrtačem. Dakle ogrtač kod prekrivač kaže pa sam se izvukla Onda sam se, kaže, obukla ono što obo, o, o, onaj, odijevamo kad imamo mjesečnicu. Pa je lahko posljednjih kreni rekao, jesi li dobila? Kaže, jesam. Kaže, hoditi van, pa me kaže, ponovo pokriju. Za razliku od koga? Jevrija. Jevriji, dakle, svoje ženje udaljavaju u posebne prostorije, če je jedan diskriminacije, ponižavanja ženi. Dakle, u trenucima 5, 7, 8, 10 dana koja žena ima, da se žena u takvom jednom periodu kada je najteže i kada žena, dakle, onaj može slobodno naći poremeća hormona, promjene u tijelu i svašta nešta, i, i bolesti, i boli, i tako dalje, da čovjek udalji ženu onda kad treba da je pu, pruži pažnju. Ali onda poslanika s.a.a. pokazuje sasvim suprotan primjer i on zove Zeynep da mu se vrati pod ogrtačem. Uruve ibn Zubere kaže, rekla je iša radi Allaho anha, vidjela sam Allahovu poslanika s.a.a. jednom priliku kako stoji na vratima naše sobe, gdje poslanika s.a.a. ima ove ovaj devet soba, neki kažu jed Kaže Abesinsu se kaže igrali neku svoju igru sa sa kop, dakle neki kak place sa kopljima u džamija Allaha posle sallallahu alejhi ve sellem. Keri pa me Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugnuo svojim ogrtačem i rekao gledaj. Dakle da on nju ne vide, ona nje da gleda kako se oni igraju. Kaže pa sam gledala kako su oni igraju, sve dok onaj e, Nisam se nastila, pa sam otišla. Što znači da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim ženama pružio i šta? I, ugođaj, i život i veselje Ne kažem ja da danas treba čovjek da ženu odvede na mašer, tamo gdje su pevaljke i šta ja znam i svirači i bubnjevi i oni šatali. Ne, na takva mjesta ne može čovjek musliman da odlazi, zbog čega? Zbog miješanja muškaraca i žena, zbog razgolićenosti, zbog fesata, alkohola, psovki, muzike i svega, onoga što se u islamu gleda haramom i musliman na takvom mjestu nešto da traži sa svojom suprugom. Ali postoji drugi način, onima njima ćemo govoriti u četvom da ne bi potrošio u ovome Zatim u Buharisu od uh, Aiše radijallahu anha stoji da laho poslanik sallallahu alayhi ve sellem klanjao i učio. Kaže pa mu je ostalo nešto onaj nakon toga je seo pa učio poslan 30 40 ajeta. Pa je kaže ustao i na dakle na kijamu učio te ajete. Zatim je učinio kaže ruku, zatim seždu Pa je to učinio na drugom rekiatu, kad je završio sa namazom, pogledao bi u mene. Kaže, ako bi bila budna, onda si joj bi kraj meni bi Kaže, ako bi spavala, on bi samo, kaže, legao kraj mene. Od prava žene kod njena muža jeste da je ni u nijekom pogledu ne štetu. To jeste, muž ne smije uzrukovati ženu štetu, niti smije ugražavati njenu sigurnost, ne smiju ugrožavati njeno zdravlje, a može se ona, manifestovati na različen način. Ja znam jednu delegata odavde koji se preselio u Sarajevo i kad je došlo vrijeme da se njegova žena porodio, on je nju porodio. Tako? Jest. I onda su nastali komplikacije, bolovi, što ja znam, žena se odzvijela, svašta nešta. I ko je zato kriv? Tagudska država. Tagudska država bila krija, što nije bila islamska. Tako je on obtužio država, nije sebe obtužio. Dakle, ne može čovjek, ili recimo čovjek ne želi da ulaži na svoju ženu. Žena u trudnoći slabiji. Šta ko žene je slabiji u trudnoći? Kosti. Kovite kalcima. Manjak želi, ili tako? Dobro, vi ne ožene i ne znate te stvari. Naučite ćete. Naučit ćete šta je ferum lejk i, i heferol. Ona, dakle, ko žene to je to slabiji. Manifesto je se najviše na, na zube. Ako čovjek neće svoju ženu pružiti prigu o tome, njen će zube otići. Že da više neće biti lijepa onog dana kad se prvi put srela na nekom vaša rišta. Jel? Dakle, mora da ulaže u svoju ženu. Ne smije da je nanosi štetu. Također, ne smije je nanosti štetu on fizički da je napada, fizički da je udara. U dubade Ibn Salamata se prenosi da Allahom poslanih s.a.v. rekao la darada o la derar fili Nema šteti, dakle, ne možeš nekom nanosti štetu, niti na štetu uzvratiti štetu. Razumijete? ne možeš naniti nekome štetu, a ako on tebe nanese štetu, ne možeš ti sad njemu naštetiti. On tebi slomir retrovizor, a wow, te, ja tebi retrovizor slavim. Ne, nego, a dok mi taj retrovizor? Dakle, ne možeš štetom uzvratiti na štetu, ni ti možeš tražiti nedokradu ti ako činiš nekome štetu. Isto tako i kod, dakle, ona, kod žena. Čovjek mora da pazi, da ne koristi sistem ili silu, to jeste fizički obračun sa svojom ženom, Onda kada se njemu čefni, šejih Safet Kuduzović, upitajte kakav vam bude da lazi uk. Kad je on, treći ili četvrti? Slijedite sedmice. Upitajte šejiha Safeta. Kaže, imao je sa slučajeva, gdje žena dođi, na licu je se ne zna koliko ima boja. I ljubičasti, i plavi, i žuti, i crveni. Kako je, kaže, muž udara. A on je kaže, mašala, inšala, mužahil, jeste, jeste, i kaže ni počem svoje žene ne štedi ni počem svoje žene ne štedi a kaže da ne razmišljamo o tome kako je tijelo od njenih rebara, ruku nogu leđa i tako dalje dakle ne pazi svoje žene ne pazi svoje žene kakav je to katil kakav je to monstrum koji može svojoj žen u najmanju ruku allah te bare kvetala dao je razod braka kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji je slab ako je puno prenosilaca, pa ga uzimaju, dakle, onaj fakinji, dakle, pravnici, uzimaju ga kao dokazom, onaj, u tom pogledu, najmržiji halal Allahu je razvod brak, hadis je slab. Hadis je slab, dobro. Jel halal se razvod od žene? Barka. kalafik. Ako je voli, počast će. Ako je zamrzi, neće joj nepravdu To je pravi muž. Da kaže, bar kalafiki, ne ima više između mene i tebe ništa, ne može nas sastati više na jedan hirurg, onaj Frankenstein ne može obstati, ti iz svojoj kući, nek se završe, idet kod mene u mojoj kući i ti lijepo razguli. Koliko je dužan, toliko ću isplato njenom mehra koji je bio meher moj odžel, koliko je dužan od izražavanja za, za, za to vrijeme ideta, koliko je, ajde, možda bude idet. Koliko? Nijem vam pogriješio, nijem pogriješio, možda bude i do 30 koji dan. Zatrud, zavisi ukoliko vremena možda se onaj pojave čišćenje. Jer svako čišćenje menstrualno se pojavlju koliko? Mjesečno. Kod nekih žena se može desiti 15 dana jedan dan. Pa ti sad računaj. Talak pada kada? Pravilo talaka, slabo ko zna. Razvod pada onog trenutka kada kod žene prođe menstrualni ciklus. Očisti se žena. Nema odnosa, a on u tom vremenu čistoći dadniju je razvod, tada pada razvod. A ako prođe menstrualni ciklus, pa bude nešto, pa on dadniju je razvod, ne je od toga razda ništa. Dakle, taj razvod ne pada. I to kod ljudi, dakle, on to mora da prate, mužena mora da to ako joj je dao, kad joj je dao. Elemenize. Ako je Allah ohalalio taj razvod, dadniju je razvod, ne moju joj nepravdu. Sa Allaho, poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo prisomtirao hadis neđio ponavait celog od Jabreda ibn Abdullaha kaže favoribu unne varben gaire mubarahin on da je udar tako kao što on neposlušnost ako je dakle ona učinila toliku grešku tako dakle, da može čovjek da joj onaj, pruži fizičku kaznu ona ta fizička kazna ide radi povređenja a neki islamski učitelji hanefsku mezheb u njihovim knjigama stoji dakle, da se dakle ona povali svoju ženu preko koljena i po To je kod Hanefija. I tu ne da je iz udara i tu gdje će udarati? Jeste. Post različit se tog gdje najmanje može da boli? Jeste. Pa to je kod Hanefija. To je fika draga, već, je. možda vama smiješano, meni nije. Ona je, najmanje da je najmanje da je boli i najmanje je traga da od, ostavi. A ne, kao što malo prije bio brat Enver, jel, Aperkat, Majgeri i ona je dol pod. podu. Nije to pojenta Islama. Islam čuva prava, čuva ženu, jer Allahum poslanih sallallahu misljenim, kada govori o žene, kaže Rifkan bil havarir. Polako sa flašcama. Dakle, havarir su bile flašce u kojoj se točio miris u njihova doba, pri 15 vijekova. A ti flašce su bile tanke, popute prveta. Dakle, Bili su tanke, jer staklo tada koga je mogo da, da ona je vari, da ga puše itd. To je bilo čudo. Kad ga našao, nismo čudo je, fakat. I kaže Allahum poslanih sallallahu misljenim, Rifkan bil havarir. Dakle, flašca, ako ljuljaš, i ako jedanima šta, pucaju. A na ali polako sa tim fašcom. Lahu, posljednik sa se ne govoreći u odnosu prema ženi, kaže, žena je stvorana od rebro, nešto kao rebro. Ako želiš da ga ispraviš brzo, pukniće. Ali ga ostaviš osta krivo, što da znači, treba uvijek lijepo moje oko čamparasto i tako dalje. I onda, dakle, svojoj ženi uh, pokazuješ uh, i, i emocije i onda kad jesi, kada nisi za to, ali nijekom, Lepa riječ i gozna vrata otvara. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Neće se naći blagosniučan da neće premlagati. A neće se izničega, dakle nižega izvući da neće ta stvar propasti." Tako blagosti kojeni. Lepa riječi kojeni. Dakle dobiva čovjek od žene ono što nikada ne bi ni pomislio. Ima, ne kažem ja da nema žena ili ljudi da su inađije, da su tersoje da se na svoj ruku, ali to ne znači da treba onaj od života praviti ring. Došao je ovaj kod jedan da se parniči. I kaže, bil ti išao da presudiš meni mojoj žen. I ja kažem, ko je ona, njen zastupnik, I kaže, ne ni ima nikoga, ne ni ima ni oca ni amidža, ima dajđe, ima oču I Kaže, oču ne može ništa, dajđe mogu. Dakle, dajđe ne mogu u fiku, ali ja sam rekao, mogu. dajđe ne, ja nikakaj možu karaca. I sad priča i dvoje. Priča i dvoje, kaže, on, kaže ona, on je mene, on je mene. I fakat, ja sam bio kod njega u kući i oni se zaleti u vrata, i rupa ovako na vratima prošla njegova ruka ona zagrljala se u patli on je nju potirao i probio vrata Elena nisi Elena i ona sažali ona priča priča a s njoj reko ispričaj za zastav na tamo se bila tamo na mraz od stakla pričana ja su njenim ja priču i sad se on žali kaže ona je meni kaže udarla kad ste ovaj dajđa kaže vi kaže kad ste imali ring u kući dakle, taj je to pojenta života Allahu posneke sallallahu alejhi ve sellem Allahu posneke sallallahu alejhi ve sellem usnala njegova žena udar prsta da se on zate turu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije ona je svetio. Ajnes radjela anhu kaže nikada niž zašto poslanik sallallahu alejhi ve sellem što sam rođen ili zašto se ne znamo što nisam zašto nisam. Nikad nije rekao ništa. I nikada Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve nije udario u ženu El-Dijeta. Nikad nije udario svojom rukom Plementu. A, od braka pojedinci je bila da naspravi mnogo mnogo više što može da se aj neko ponad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. ورزاكم الله خير ورزاكم